Упражнение Веднъж учителя ни даде малко упражнение. Навсякъде тук нареждайте скамъни разни фигури, думи и изречения. Това ще ви ползва. Това ще ползва и човечеството, понеже идеите вложени в фигурите и думите ще работят като живи сили в вас, ще отидат да работят и в света. Всеки един от вас може да направи това като отиде някъде да нареди от камъни една разумна фигура. Направете от камъни колело, окръжност и си идете. Има смисъл в това. Може да наредите от камъни един триъгълник, две успоредни линии, да наредите с камъни буквата Л или думата любов. И после други ще прочетат тези думи. Вие като нареждате така камъни, за два часа ще си починете а същевременно в себе си ще произведете промяна. Въздействайте си възпитателно по този начин. Във всяко камъче, което е захвърлено някъде, има желание да се мръдне. И като го преместите, то изпитва голяма радост. Камъкът сам не може да се мръдне. Като го поклати вятърът, или го бутне някой човек, той се радва. Големите камъни не трябва да се бутат, защото има камъни, които са поставени от природата. Те са пунктове. Някои същества преди време са ги поставили. Къртенето на камъни с динамит е позволено. Има места, които се съграждат. Има места, които се рушат. Хората не знаят, че може да се направи услуга на някое камъче. Нека всички места наоколо в тези планини да бъдат пълни с разни фигури и изречения, образувани от нареждане на камъните.